è successo che ieri pomeriggio a un certo punto la dottoressa mi manda un messaggio vocale Angelica Miglia, la dottoressa di fiducia di, di Alfredo Cospito noi l'abbiamo contattata circa un mese fa e poi da, da quella volta che l'abbiamo contattata regolarmente, tutta la settimana nel primo pomeriggio la sentivamo dopo che lei aveva uh, visitato Alfredo in, in carcere per raccontarci appunto come com erano le sue eh, condizioni di salute, per cui siamo che in questo mese avevo costruito con lei un rapporto di fiducia, un rapporto amichevole, ci sentivamo anche al di là della giovedì per restare aggiornati appunto perché c'è anche un altro medico che visita Alfredo per cui praticamente Alfredo viene visitato sostanzialmente due volte a settimana e quindi lei insomma mi teneva aggiornato anche rispetto a a come anche l'altro medico trovava, trovava Alfredo ieri pomeriggio mi manda un messaggio a un certo punto dicendomi che Alfredo è peggiorato che appunto che ha parlato con quest'altro medico che l'aveva visitato era ha dimagrito di altri 5-6 kg rispetto all'ultima volta che l'aveva visitato lei il che significava circa una decina di chili in una settimana che evidentemente è intuibile capire come la situazione sia a questo punto proprio sul piano della salute a livelli molto seri molto gravi e dopo un'ora da questo primo messaggio mi me ne manda un altro dicendo che non sa uh, come andrà giovedì la visita, non sa se potrà effettuare la visita, no? io gli chiedo ma, ma come mai? È perché è arrivata una, una lettera dal Dipartimento dell'Amministrazione dal Penitenziaria di, di Sassari su casa intestata al del Ministro della Giustizia che dice che sostanzialmente non sono più autorizzata a effettuare visita ad Alfredo se continuerò a rilasciare interviste a Radio Onda d'Urto io ho detto ma a Radio Onda d'Urto proprio e lei mi ha detto sì sì è proprio ha messo nero su bianco la, il nome della vostra mittente sulla, sul foglio e quindi chiedo a lei, com, mi consulto un attimo con lei, lei dice proviamo a sentire Flavio, vediamo come com comportarsi sta di fatto che noi insomma Stavio è l'avvocato di Alfredo. Non, non siamo riusciti a, a sentirlo ieri pomeriggio. E mentre discutevamo fra di noi, insomma, in redazione su come gestire questa cosa che risalto a uh, Darli cercando anche di non compromettere il fatto che la dottoressa potesse continuare a visitare Alfredo in carcere, eh, la notizia è stata diffusa dall'avvocato stesso e quindi insomma, è diventata un po' di, di dominio pubblico. Ecco. In questa nota dell'amministrazione penitenziaria viene detto che insomma la diffida a rilasciare interviste riguarda il regime di 41 bis in cui appunto Alfredo è detenuto che prevede appunto di non far uscire messaggi all'esterno però colpisce che questa restrizione riguardi solo voi e non in generale le testate giornalistiche Sì esattamente capire un po' questo passaggio non è eh, non è facile secondo me nel senso che poi noi le interviste le mettevamo pubbliche le rendevamo pubbliche ovviamente pubblicando le Sul nostro portale sono state riprese da decine e decine insomma, di, eh, di pagine Facebook, Twitter, eh, Instagram eh, piuttosto che blog personali, blog di movimento, eh, di area anarchica. Soprattutto alcuni addirittura trascrivevano eh, tutte le interviste e le facevano, le facevano girare. Ma questa cosa qui mi viene da dire è abbastanza normale, visto che comunque è ovvio che l'attenzione sulle condizioni di salute di Alfredo era destinata a salire con la col passare dei giorni, superati i 60-70 giorni di sciopero della fame, come lei stessa ha rilasciato, appunto ha detto nell'ultima nell intervista che ha eh, rilasciato, le sue condizioni sono ormai tali che eh, la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro e quindi insomma anche il fatto simbolico che la sua lotta sta assumendo ah, sotto tanti punti di vista ha attirato chiaramente una attenzione evidentemente non solo ah, dalla parte nostra e eh, del, dell'area anatica insomma di, di, di movimento ma anche dall'altra dall parte e questo evidentemente ha dato e sta dando parecchio, parecchio fastidio poi questa cosa qui della 41 bis è chiaro che tecnicamente uno potrebbe dire sì non possono uscire messaggi lui non può parlare con l'esterno però di fatto insomma, non è lui che, che parla con l'esterno No, e rendere pubbliche quelle che sono le sue condizioni di, di salute credo che abbia veramente poco a che fare con la, il regime di detenzione del 41 bis, a meno che non sia proprio la volontà politica di oscurare totalmente quelle che sono le sue condizioni di salute proprio per non far sapere alla, al pubblico, al grande pubblico, cosa comporta il, il 41 bis, anche se la, la sua sciopero della fame è una scelta personale di cui lui è sicuramente consapevole delle, di quelle che sono le, le conseguenze. Ma ma sta mettendo in crisi questo sistema insomma. Ovviamente anche a voi la solidarietà di Radio Città Fujiko per questo attacco alla libertà di stampa ad, person, non so, ad emittente, non a personam, immagino che non vi lasciate intimidire. Guarda, ah, well, noi oggi credo che faremo una giornata radiofonica dedicata a questo aspetto. Siamo già entrati in contatto con parlamentari amici, giornalisti, organi di, di Associazioni della stampa, insomma, che nel corso della giornata andremo ad ascoltare e a sentire. Chiaro che questo aspetto così, questa, questo attacco anche personale nei confronti della radio, non, non può uh, dire passare così e quindi chiaramente faremo delle, le, le nostre riflessioni cercando anche di eh, legare il tutto alla, alla battaglia di Alfredo che a questo punto è diventata anche la, la nostra battaglia. Noi ovviamente in, in questi mesi non abbiamo sentito solo la dottoressa, abbiamo sentito più volte anche l'avvocato che sta seguendo il suo caso, i ricorsi, tutte le cose, insomma abbiamo sentito tutte le realtà di movimento che stanno organizzando iniziative di solidarietà, Ci colleghiamo regolarmente con tutte le, le manifestazioni e quindi una, è una questione che stiamo, che stiamo seguendo, penso che la stiamo seguendo anche abbastanza bene e quindi continueremo a maggior ragione a farlo anche nella giornata di oggi e nei prossimi giorni.